As pessoas que já ouviram falar do u p o n o p o n o praticam ou só ouviram falar? Quer dizer, que das pessoas que realmente conhecem, uma pratica de umas oito que conhecem. Na verdade, a ideia que eu vou explicar do u p o n o p o n o é que, se você não praticar, não adianta nada. É um conhecimento que vai servir como mais,、um, é, mais uma sacolinha que você carrega na sua vida, mas se você não usá-la, é como uma caixa de ferramentas pesada que você carrega para lá e para cá. Não adianta nada, faz peso, carrega e não ajuda você no que você precisa. Eu me apresento então, meu nome é Cristina Pinho, eu sou terapeuta holística e coach. Uh, há 20 anos, aproximadamente, não, 17 anos aproximadamente.、Uh, já passei por muitas linhas espirituais,、uh, por muitas práticas terapêuticas. Atualmente eu desenvolvo、uh, o tarô, desenvolvo、uh, o reiki e outras formas de energização e cura. Trabalho com、uh, aconselhamento, desenvolvimento espiritual e coach. E com formação e cursos. O、Ho、Oponopono ele chegou na minha vida num momento em que、uh, eu estava passando por uma crise muito séria, e é essa a chave da ideia, do conceito do、Ho、Oponopono. Ele é um poderoso sistema de cura, mas que eu tenho impressão, pelo que eu já experimentei, pelo que eu já c o n h e ç o de pessoas trabalhando com ele. Que você está apto a abraçá-lo, a, a aceitá-lo e a praticá-lo, ou quando você está desesperado, porque aí você faz, você vai de corpo e alma, você não fica pensando em desvios, em, em protelar, em nada. E a outra forma é quando você já tem algum conhecimento e percebe a beleza da síntese que ele é. Bem-vindos. Então,、uh... Eu, na verdade, encontrei no momento de crise e as pessoas que lidam com ele, os terapeutas, também viveram e trabalharam em momentos de crise. e É para um salto quântico, realmente. O Oponopono, ele é. Pode, pode passar o primeiro, o segundo. O、Ho、Oponopono, ele apareceu na minha vida, como eu falei, no momento de crise, e ele serve originalmente para reparar ou corrigir um erro, restaurar a perfeição. Ele vem. As libélulas grandes, né? Vieram atraídas pela luz. É, na verdade, ele tem um poder, uma força, uma. Capacidade de transformação ligada aos ancestrais havaianos e polinésios. Eles têm,、uh, como todo trabalho xamânico, uma força da terra, da tradição, muito fortes.、Uh, eles têm aquele traço de magia, de fé. E de poder muito grandes também. Eu preciso contar uma história que foi: há muitos anos, um, um desses e-mails que rodam na internet me chamou muito a atenção, dessas histórias e lendas e contos. E a história falava justamente de、uh, um imperador chinês que estava com problemas no seu reinado e subiu no alto do monte para falar Com um monge para pedir orientação. E ele, se dirigindo ao monge, pediu、ah, o que é que o monge podia fazer para ajudar a trazer de volta a paz para o reinado dele. Porque ninguém mais vivia a paz. Eram todos em conflito e todos em guerra. O monge ficou com aquilo na cabeça, não deu resposta nenhuma e voltou para a casa dele. O imperador foi embora. Dois meses depois ele volta e volta para agradecer. Então ele chama o monge e pergunta qual foi o segredo que, que ele fez para trazer a paz para o reino dele. E o monge respondeu: Eu não fiz nada. Mas quando você me perguntou onde estava a paz, para onde tinha ido a paz do seu reino, eu me perguntei a onde estava a paz, a minha paz, para onde ela tinha ido. E foi isso que ele fez. Ele buscou a paz dentro dele, e isso trouxe a paz ao reino. Me tocou muito forte, porque na verdade tem aquela ideia já da, da física quântica e da psicologia jungiana u de que não tem o fora e o dentro que na verdade a vida é uma projeção dos nossos desejos, dos nossos sonhos. As nossas vontades de um dia e que se materializam. Então, o que está fora é algo que está dentro de mim. Então, se eu deixar de perceber o que está fora como uma projeção, eu percebo que você, é, que é algo externo a mim, eu começo a perceber que é uma projeção minha e que as bênçãos, como as maldições, são projeções minhas que eu criei em algum momento. Mais tarde, há pouco tempo, quando eu estava nesse momento de crise, eu já tinha ouvido falar do Oponopono. E eu falava, Oponopono, mas que palavra engraçada, que palavra estranha. Eu falei, Oponopono. Não me dizia absolutamente nada. Oponopono, Oponopono. Eu falei, mais uma moda. E aí caiu um livro na minha mão, que na verdade era de uns praticantes alemães, porque há seis anos que eu moro na Europa, na França. E caiu na minha mão o livro de um casal de alemães, terapeutas, que、uh, tinha m ouvido falar de um terapeuta que tinha curado toda uma ala de doentes mentais criminosos no hospital psiquiátrico do Havaí, nos Estados Unidos. Sem nunca tê-los tratado. Esse é, que é o mais importante. Quando eu fui entender e fui ler um pouco mais sobre o caso, o que é que esse doutor fazia? Ele pegava, ele era psicólogo e ele trabalhava nesse hospital, foi contratado para esse hospital, mas com a incumbência ou com、uh, o acordo de não exatamente tratar os pacientes, mas de. Trazer a sua maneira de curá-los, que era já a prática do、Ho、Oponopono. O que, que ele fazia? Ele todo dia ia para o hospital, ia para o seu、uh, consultório, abria as fichas dos pacientes, cada uma, olhava fixamente para o que estava escrito e para a fotografia dele, e ele perguntava dentro dele, e falava com o eu superior. Na quinta dimensão, quando você acessa, quando você fala com a divindade, você está falando com a quinta dimensão. E ele dizia: Divindade, o que quer que eu tenha feito que tenha causado esses crimes, esse rapaz agir dessa maneira e todos esses eventos criados. Eu sinto muito. Me perdoe, por favor. Muito obrigada. Eu te amo. Esse mantra, essas frases, são fórmulas. Fórmulas onde ele usa a palavra de uma maneira bastante é, precisa que a torna mágica. Por quê? Porque ele está usando um pensamento conectado com a quinta dimensão. Em que ele não está falando, é, ai, por favor, Jesus, me ajuda a comprar o carro do ano. Ele não está falando de necessidade pessoal. Ele está invocando e está se dirigindo à divindade e está pedindo e reconhecendo por aquela capacidade, vamos dizer, da, que, que a física quântica já explica, que nós somos responsáveis por tudo que a gente vive e cria. Aquilo era uma realidade dele. E que aquilo, em alguma instância, tinha sido gerado ou criado por ele. Então, no momento em que ele olha e ele fala com a divindade perdão pelo erro que ele está cometendo, que eu posso ter causado e criado em alguma instância, eu, minha família, meus antepassados, vidas passadas, em quem acredita, Quando você age dessa forma e você invoca pela quinta dimensão, você está batendo na porta de Deus. Eu estou traduzindo o que eu já sinto e o que eu sei do、Ho、Oponopono. Na prática, é você usar várias técnicas de purificação e de cura para limpar tudo o que você vê como um problema fora de você e que, de alguma forma, Por essa compreensão que tudo é uma criação minha, eu gerei. Mas eu não sei quando. Por que é que você não sabe quando? A gente sabe que a gente tem a nossa capacidade cerebral, consciente, é no máximo, gente, naqueles superdotados, 5%, uma média de 3% que a gente usa da nossa capacidade. Alguém já ouviu falar nisso? Então, o que acontece? Quando você está. Nos 5%, você acha que sabe tudo. E a gente acha que tem razão, acha que o outro está errado, acha que fez, acha que deixou de fazer. A gente julga. Só que a gente não tem consciência dos 95% que faltam 95% que estão comigo aqui agora e com cada um de nós que é o、um、inconsciente pessoal, que você já deve ter ouvido falar. Ai, não sei, foi inconsciente. Ai, foi sem querer, dei uma topada. Acidente. Tragédia. Às vezes, uma violência que você sofre. Você criou aquilo. Você permitiu aquilo porque aquilo é um retorno de uma ação. Então, o que acontece? Naqueles 95%, além das coisas pessoais. Ele inclui um consciente coletivo, ele inclui aquele conceito jungiano u e quântico que tudo é um e que eu estou em tudo. Então, naquela frase, quando você acessa simplesmente o seu eu superior, sua divindade, Deus, como você chamar, com esse propósito, com essa consciência, e você fala essas frases, ou você usa. Algumas das outras, mais de 20 técnicas, que é o que a gente aprende no curso, essas quatro frases elas já estão muito conhecidas, então a gente usa nas palestras para mostrar a força delas, porque elas são poderosas. Mas quando a gente usa isso, a gente está conscientemente assumindo que tem muita coisa inconsciente que acontece na nossa vida e que é responsabilidade nossa. O legal é que essa foi a má notícia, né? O legal é que, como é responsabilidade minha, eu posso resolver. Essa é a boa notícia. Para mim, foi um alívio, porque eu assistia filmes sobre. documentários, sabe? Sobre o planeta Terra, sobre os oceanos, sobre os animais. Gente, eu ficava um lixo. Eu chorava, eu ficava triste, eu me emocionava de ver. Os animais sofrendo com aqueles plásticos, com aquelas latinhas de cerveja, com aquelas coisas todas que você fala: gente, mas quem fez isso? Quando você se dá conta que em alguma atitude sua, dos seus antepassados, da sua rede, de tudo que faz parte de você, que está em você ou que não está em você, pode ser uma atitude, uma, uma responsabilidade sua, você pode fazer alguma coisa. E aí, pronto, você não fica mais impotente na frente de um documentário desses ou na frente de qualquer coisa que acontece e que você pode dizer, como todo mundo fala, na terceira dimensão: cada um com seus problemas. Ah, isso não é da minha conta. Cada um no seu quadrado. Pode passar, por favor. Ah, só para explicar então. Então, aqui na verdade, a tradução e a origem é. É um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinas. Isso significa que, gente, a gente pode ficar querendo o carro do ano. Quero o carro do ano, muito obrigada por favor, já estou me vendo no carro do ano. Se você já quis muitas outras coisas relacionadas a isso, no seu inconsciente, em outras épocas. Ou, por exemplo, você já teve muitas vezes carro ou alguma maneira, outros antepassados já tiveram e sempre deu acidente de carro. Tem alguma coisa que precisa limpar, e é essa a razão pela qual você não vai conseguir. Você fala, gente, por que, que eu rezo, peço, peço e não tenho carro? Então, tem alguma carga inconsciente que impede isso de acontecer. Quando você trabalha, você não sabe o que é, você não entende, você faz tudo certinho. Quando você trabalha com esse conceito da quinta dimensão e de que tudo que acontece como um problema é uma responsabilidade minha, inclusive a minha dificuldade de conseguir o carro do ano, eu vou começar a trabalhar e purificar intencionalmente que a, a consciência de que eu posso ter gerado alguma coisa que impede isso de acontecer. Você vai falar: Ah, mas eu estou pedindo não sei nem para quem. Não tem problema. Por exemplo, vocês já não tiveram, às vezes, alguma, algum encontrão, vocês estão em algum lugar,、uh, alguém fez alguma coisa que você não gostou. Só que, assim, era uma situação corriqueira, vocês não se conheciam, foi num local comum, assim. Aí você relevou aquilo e aquilo ficou. Se a pessoa sentiu, ela falou assim: não, mas a pessoa nem olhou, nem falou mais nada. Se aquela pessoa vier e falar pra a você, olha, me desculpa daquele momento, não foi por querer, com certeza vai quebrar uma barreira dentro de você, não vai? Porque você tava com aquilo contado, você relevou e falou, ah, não vale a pena pensar nisso. Mas no momento que o outro reconhece, você falou, nossa, eu estava.、Né? É como se você levasse ali uma honra por algo que você Estava se achando certo. Achava justo. E o outro também sabia. O fato dele fazer aquilo, ele deve ter feito, porque talvez ele nem percebesse que isso fazia importância para você, mas para ele fazia. Mas só o ato de fazer isso já não limpa um monte de coisas com você? Evita de você, por exemplo, na próxima vez que alguém te dá um encontrão, você falar: a i ninguém presta mesmo nesse, nessa, nessa cidade. Porque você já criou um padrão. E o mais interessante? Pode passar para frente. O mais interessante é que quando a gente fala do、Ho、oponopono, a gente está falando justamente do inconsciente coletivo que tem padrões e memórias que a gente repete, que podem ser nossos, podem ser de nossos familiares, podem ser de nossos ancestrais, que a gente não percebe que vai repetindo. Então a gente está falando de todo um arcabouço de memória. É, se a gente não l i m p a l a a gente vai continuar reproduzindo e não percebe o nível em que isso aumenta. É como aquela frase, aquilo foi só a gota d'água, ela já estava cheia até as tampas, precisou uma gota d'água para explodir. Às vezes foi uma coisa tola, mas a pessoa já foi acumulando, acumulando, acumulando, que a gota d'água explodiu. É assim. Você não criou um karma, uma dificuldade, uma doença, um acidente do dia para a noite. Não foi aquilo, não foi a azeitona que me fez a indigestão. Na verdade, é um acúmulo de atitudes, pensamentos, intenções erradas que cria uma realidade perturbada ou errada. Esse é o conceito. Do Oponopono, que tudo começa com um pensamento. Sérgio, por favor. A origem e evolução data de culturas polinésias e havaianas que são é, há mais de dois mil anos e que já consideravam é, a divisão entre, na psicologia, no eu, eles consideravam o eu é, consciente o subconsciente. E o superconsciente, que é o que eles consideram a divindade, o estado da divindade.、Uh, quem guardou no Havaí essa cultura, esse conhecimento sabedoria eram os kahunas, guardiães do segredo. Una é segredo. Morna Simeona foi quem deu o salto, foi quem ensinou esse psicólogo, esse psicólogo havaiano a Ter essa experiência em que, durante três anos, ele trabalhou nesse hospital e essa ala foi fechada. Não foi do dia para a noite, mas aos poucos foram deixando as camisas de força, foram deixando é, as alas fechadas e trancadas, as pinturas começaram a pegar na parede, porque antes não pegavam, não pegava nada, t a m a n h o tamanho, a energia era pesada por lá. Até que eles foram fazendo. Divisão de tempo de trabalho de, de prisão domiciliar, prisão, prisão e de tempo livre, trabalhos fora, até que foi fechada. De 40 internos, 4 não foram curados totalmente e passaram para uma outra área.、Uh, ainda sobre Morna Simeona, ela foi quem deu um salto quântico. Ela nasceu em 1913. Em 1916, ela já foi ordenada Kahuna, porque ela já tinha um talento e o、um、dom. E começou a í a prática dela, e ela, porque já teve acesso a Edgar Casey, a v a t s k y Helena Blavatsky, a Alice Bailey, a vários conhecimentos espirituais e psicológicos já da nossa era. Ela já pôde fazer um salto quântico de abordagem de uma prática、uh, localizada do Havaí. O doutor Ihalyakala l i u、uh, l a i n é esse psicólogo que foi aluno dela. Numa dessas,、uh, desses a s d s s e workshops, dessas aulas e cursos que ela dava, ele foi, e ele achou aqui um absurdo, e foi embora. Ele chegou aí três vezes, voltou mais duas vezes em outros cursos e não aguentou até o final, achava que era uma louca e foi embora. Mas algo dentro dele impelia ele a voltar. Ele estava num momento de crise que ele falou: Eu tenho que sair disso. E aí você faz o esforço. E ele fez a quarta, visita um curso dela, participou e depois foi o pupilo querido. Foi ele quem desenvolveu. Quem acompanhou ela até a morte dela em 92 e quem desenvolveu esse、uh, Self Identity through o p o n o p o n o que é o sistema o p o n o p o n o da identidade própria.、Uh, a partir dele já deu um salto quântico maior ainda, porque foi a formação de seminários. de seminários, de cursos e de divulgação de todo esse conhecimento realmente para o mundo. Ele dá, não só ele, hoje é uma escola grande, às vezes ou ocasionalmente você pode ter ele dando esse seminário. Acontece praticamente todas as semanas, tem 52 seminários por ano nos Estados Unidos.、Uh, e não é só com ele, é com muitos outros profissionais. Aqui no Brasil não tem data prevista, mas eu estou aqui. E tem outros profissionais também aqui no Brasil.、Uh, então, além dele. Que deu esse maior salto quântico, se espalhou para muito mais gente, que são alunos, discípulos e dissidentes. Pessoas que aprenderam com ele e que desenvolveram a sua própria maneira de dar continuidade. Porque a gente tem que entender que se a gente vai limpar esses 95% do inconsciente, a gente abre um canal muito poderoso com a quinta dimensão, com o nosso eu superior. E quando a gente faz isso, a gente está apta a desenvolver a nossa criatividade a uma forma exponencial. Então, cada um desenvolveu também novos símbolos de cura, que é o que cada um aqui pode fazer. Porque você está habilitando o seu ser superior de tomar o espaço aqui na terceira dimensão, ou você ir para a quinta. Mãe Conin, na verdade, alguém já ouviu falar de Mãe Conin? Então, Mãe Conin é um ser de luz, do sexto raio, sétimo raio, e que. Trabalha muito grande,、uh, trabalha muito fortemente com a compaixão, com a transmutação e o perdão, no Oriente principalmente, mas hoje já é de domínio global. E a Doriana Tamburini, que está no fundo, oi Doriana, ela recebeu uma canalização de Mãe c u n i m de uma frase para completar、uh, em situações muito complicadas, quando você não consegue nem aplicar essa frase nem resolver. Um outro modo, que é você fala, mas você se desliga. Depois a gente, a Doriana, pode dar o link aonde é que está essa frase especificamente, que são uma série de frases.、Uh, e, depois, a mãe Cunhim, quem será que vai dar o próximo passo para ter novos símbolos de evolução? Bom, qualquer um. Pode ser você? Pode ser você. As pessoas que sentirem dentro de si o chamado, a ideia, a intuição. Próximo. No Opanopono, a gente tem que entender aquilo. É uma prática de resolução de problemas. Então, o que que acontecia ou o que que havia? Havia um problema que era designado.、Uh, machuquei o pé, caí, tive nota baixa na escola. E a família, isso n o Havaí, a prática ancestral, a família já se dava conta que, opa, um problema aconteceu porque tem alguma disfunção entre a gente. Tem alguma coisa que a gente pensou errado, teve uma atitude errada, teve alguma intenção errada. A família se reunia com o mediador, que era o Kahuna. E entre si discutia-se qual é o problema, quem acha que é a responsabilidade do quê, o que, que pode ter causado. As pessoas passavam pelo arrependimento, pelo perdão. Então eu pedia perdão e eu também perdoava o outro que pedia perdão pra a mim. Mas tem que ter o arrependimento, não é só, ah, desculpa aí, <risos> foi mal. Não, realmente eu sinto muito. Me perdoe, por favor. Isso já é, vamos dizer, a síntese do Dr. Hulen. Aí você tinha, então, a celebração, o perdão era feito, e aí você tinha as pazes e a reorganização original da energia. Voltava-se, passava-se a régua, realmente. Então, no p a n o p o n o você tem o problema, que tem uma origem que é ou um mau pensamento ou atitude. o u u m s e g u n d o a segunda possibilidade, que é um pensamento impregnado de memória dolorosa de pessoas, lugares ou coisas. Estamos falando de inconsciente pessoal ou inconsciente coletivo. A gente tem que lembrar que quando a gente fala do inconsciente, a gente repete padrões. E para a gente realmente estar, sabe, naquela luz, naquela bênção e falar o que a gente acredita,、uh, do ponto de vista da quinta dimensão. Não é todo dia. Quantas vezes a gente se pega num dia maravilhoso de sol, indo para o ponto de ônibus e falando assim?、Ah, encontrando a primeira a pessoa, eu f a l a assim: nossa, demora esse ônibus, né? Você acabou de chegar. Aí o outro fala: nossa, é mesmo, nossa, outro dia fiquei uma hora. Duas memórias negativas. <risos> Você já invocou em dois dedos de prosa. Nossa, nem me fale, aqui a i n d a é b o l i n h o e quando você chega no centro da cidade que tudo para? Nossa, mas olha, ainda é melhor porque você for de carro, então. Gente, é o caos. Do dia de sol maravilhoso que você acabou de chegar no ponto de ônibus já virou um caos com tudo que você tem de alguém que contou, porque nem tudo você passou. Eu lembro de uma senhorinha que descia a minha rua, devagarzinho, já era uma senhora de idade. Ela descia e na minha rua, aqui em São Paulo, onde eu morava, as pessoas se conheciam. Na Vila Guilherme, na Zona Norte. Então, as pessoas falavam assim. Falavam, então, Dona, Amélia, tudo bem? Dona Emília, tudo bem? Ela falou assim: ai, Cristina, você não sabe. Está um perigo. Eu falei: é mesmo? Nossa, está um perigo. Está uma violência. Eu falei: é mesmo? Aconteceu alguma coisa com a senhora? Não, a gente viu na TV. Eu falei: ah. Mas, é, Dona Emília, tem que tomar cuidado, porque só passa coisa ruim mesmo. Eles não vão falar, olha, um vizinho deu um abraço no outro. Olha, um vizinho deu um presente para o outro. Eles só vão, a gente só fala o que é manchete, trágico, sai sangue. Então, na verdade, ela vinha com um pensamento, com um padrão, com um discurso. E ela, a gente pode rir porque fala, n o s s a Mas a gente olha do outro, a gente não consegue perceber o que a gente faz. Então, na verdade, a gente se pergunta: nossa, por que, que eu fico pedindo, pedindo, pedindo o carro do ano e não vem? Você a g r a d e c e u o dia de sol? Enquanto você não a g r a d e c e u o dia de sol que você está no ônibus, no ponto de ônibus esperando, se você ainda não entrar numa vibração que se aproxime da quinta dimensão para estar、no, na perfeição, Para estar no momento em que você pensa e a coisa se materializa,、né? os mestres fazem isso. Sai baba para uma joia, um rubi. Um rubi. Porque eles já estão na quinta dimensão, não tem problema, não tem bloqueio, não tem esse inconsciente perturbado, carregado de famílias, de traços ancestrais, de histórias coletivas. Então, na verdade, é. Para você conseguir alguma coisa, e é esse o tema da palestra, a chave da manifestação. O primeiro ponto, que é a primeira etapa, é você limpar o seu barraco interno, limpar a sua cachola, limpar o seu inconsciente, o que você não vê. Como é que você limpa o que você não vê?、Né? Quando você chega em casa, você vê aquela bagunça, vê a pia cheia de coisa, você sabe o que limpar. Quando você tem que limpar o que você não vê? Primeiro, você vai ter que começar a mudar de hábitos. Você vai ter que escolher. Pode passar o próximo. Utilizar para reação, para pensamento atitude de qualquer coisa que você faça, um mau pensamento, quer dizer, já pensar negativo do outro. Ah, é aquele cara que atravessa, que atravessa a rua e nem olha para os lados. De cara, eu já penso isso. Eu não penso. Nossa, ele pode ter um problema, ele está atrasado, alguma coisa. A gente já vai nesse primeiro pensamento. Um amigo meu, francês, teve. na Noruega. E estava andando de carro com um norueguês. Ele estava andando na pista da esquerda. E aí um cara atrás começou a buzinar buzinar, buzinar. Ele deu passagem, o cara passou a mil. E o francês falou: Nossa, mas o cara é louco? Ele pensa o quê? O que, que ele. Onde é que ele vai com esse. Nem tem, nem tem educação, nem tem modos. Onde ele pensa que ele vai dessa maneira? Isso não se faz. Você não acha? O norueguês falou. Eu acho que se ele fez isso é porque ele deve ter alguma razão. Ou alguma boa razão. Quer dizer, ele já entrou naquela sintonia. Ou pelo menos não entrou no mau pensamento.、Ele、falou: bom, ponho-me no lugar do outro. Se eu estou fazendo isso é porque eu devo ter alguma razão. Pode passar para frente. Então, o o p o n o p o n o trabalha com você, age, reage, tem uma intuição, um pensamento a partir ou da memória do que você arquiva nesse seu inconsciente coletivo conscientemente, n i conscientemente, pessoal ou coletivo. Isso significa que o meu vizinho pensou alguma coisa negativa, a energia ali no bairro está negativa, eu moro naquele bairro. Eu tenho alguma responsabilidade. Não é à toa que eu nasci ali, não é à toa que eu escolhi morar ali. A gente atrai, não atrai? A próxima etapa é, do curso da chave da manifestação é a realização, a concretização, a atrair. Mas se você tem um armário cheio de roupa, como é que você quer comprar mais roupa? E você não usa 90% dela. Você tem que se livrar da que existe. É isso. A inspiração é quando você liberou o seu guarda-roupa, a sua memória, o seu inconsciente, a sua vida, do que você não usa mais, percebe que não serve para você, que só te atrapalha e ocupa espaço. E aí, você abre espaço para reparar no que você tem e abrir lugar para o novo. Esse abrir lugar para o novo, quando a gente fala do eu, a gente está falando em abrir e limpar aquelas nuvenzinhas negras né, da família Adams que andam em cima da gente. E a gente vê o sol. O sol é o símbolo do eu superior, da divindade da quinta dimensão. As práticas do、Ho、Oponopono, então, só para dar uma ideia da evolução, passam de ancestrais para a oração da morna Simeona, que fazia uma oração fortíssima, poderosíssima e que consistia em, brevemente, divindade. Ela era essa mediadora, ela fazia divindade. Se eu, meus parentes, meus ancestrais, meus antepassados, Ofendemos a ti, teus parentes, teus antepassados, teus ancestrais,、uh, em palavra, pensamento, atitude ou ação, eu sinto muito. É, purifique, que seja purificado e transmutado nesse momento, eu peço perdão. Purifique e transmute nesse momento toda essa energia indesejável em uma luz pura. Assim é e está feito. Era essa a oração dela, grosso modo. Então, ela invocava toda a tua linhagem que está no seu ADN, que está nos seus corpos sutis, que você tem de outras vidas ou de antepassados, e falava: Ok, vamos resolver a história aqui e passar régua. E com você e com tudo que possa ter é, de ligação kármica entre nós. Passou para aquele salto quântico dela, para um outro maior ainda, que foram os mantras do Dr. r i o l e n e mais inúmeras práticas desenvolvidas por ele, que a gente aborda em curso. Que são, básica, assim, a primeira e a mais simples é essa. Eu sinto muito, me perdoe por favor, muito obrigada, eu te amo. Você está falando isso com o seu eu superior, não é com ele que me machucou o que eu m a c h u q u e i É na quinta dimensão que você está falando isso. Então você está falando para o seu eu superior. Eu sinto muito de ter me colocado nessa bruaca aqui. Me perdoe, por favor, por estar fazendo a gente passar por essa história. Muito obrigada pela oportunidade de ter trazido à tona esse problema para a gente poder resolver. E eu te amo. Eu te aceito e eu te vejo na, na perfeição. Mesmo que venha a imperfeição na terceira dimensão. Então eu já entro na energia do amor. Pergunta. Diga. se o seu vizinho tem um pensamento negativo, que você tem culpa, que modo? Então, na verdade, isso vem da ideia. De que、uh, tudo que você vive fora de você é uma projeção da sua mente. Você criou aquilo. Da ideia de que você atrai as situações as quais você vive. Que nada é por acaso. É a ideia de que o mundo é um holograma e que aquilo é uma informação que está vindo para você resolvê-la, para você integrá-la em você, para você. Amá-la, por isso que termina com eu te amo. Para você integrá-la àquela parte, parte dentro de você. Para você acender. Você resolveu já uma dualidade. A gente está no mundo da terceira dimensão, que é o m u n d o de dualidade. Estão de acordo? Diga. Pode entrar. Está escrito aqui fora. Diga. o i g a Casal de vizinhos que b r i g a e as brigas são homéricas. a h E poderia fazer. Pode e deve. Na verdade, é, tem maneiras de você interpretar isso, né?、Uh, mas se você não quiser entrar no julgamento nem na interpretação, por quê? Porque tudo que está fora tem a ver conosco. Então, são mensagens para nós. Lembra daquela história do monge, em que o imperador foi perguntar para ele. Para ele resolver uma história, ele foi procurar dentro dele? Os dois estão brigando? Por que que esse masculino e feminino, ou esse homem e mulher, estão brigando? Esse casal está brigando dentro de mim. É isso. Só que, se eu, que, se eu quiser resolver toda a vida e viver a minha vida aqui dentro, eu não precisava vir para a terceira dimensão. A experiência da terceira dimensão está em resolver a dualidade, em integrar os opostos. Até mesmo como você estava falando, nas casas e nos eixos, é integrar os opostos, é, é ficar naquele centro da roda da astrologia. Então, na verdade, eu sou o centro da roda, mas eu sou todas as partes ao mesmo tempo. É essa a ideia. É o holograma, é a terapeuta h o l í s t i c a O que é holística? Olos vem do grego, que significa por completo. O todo tem uma parte, é, uma parte tem o todo dentro dele, e o todo pode ser representado por uma parte. Então, na verdade, você pode fazer o quê? Aquilo te incomoda. Então, você tem níveis de fazer uma oração. Então, você fala, divina presença eu sou e u sou, l i m p e e p u r i f i q u e em mim todas as memórias do meu subconsciente. Essa oração eu vou dar daqui a pouco, que aqui eu faço. Usando essa frase, divina presença eu sou, limpa e purifica em mim todas as memórias do meu subconsciente que produzem, produziram e m p r o d u z ou possam produzir bloqueios, energias, complicações, dificuldades e vibrações negativas na relação daquele casal com os meus vizinhos. Na minha,、uh, é com eles, é essa. Quando você fala isso, você está pedindo para Deus para cuidar deles. Quando você faz isso, você faz uma oração pela quinta dimensão. Então não é o carro do ano. Então você é ouvido, está batendo na porta. E quando você faz isso, você assume que, de alguma maneira, porque aquilo está no seu universo sensorial, emocional mental. Que aquilo está no seu universo, aquilo tem um poder, aquilo te incomoda e se te incomoda é para você resolver. Tem uma pedra no seu sapato. Só que antes a gente achava, no mundo da era de peixes, no mundo até hoje um pouco individu individualista da terceira dimensão, que aquela pedra do meu sapato é o meu problema. A pedra está no sapato dele, é seu problema. Hoje, com essa visão da quinta dimensão holística, a pedra no sapato dele é meu problema. Como eu posso te ajudar? Essa é uma maneira de agir na terceira dimensão. Que não é para jogar fora, gente. Não é para ver uma velhinha com dificuldade de atravessar a rua e começar a fazer oponopono. Entendeu? Tem momentos. Tem... O p o n o p o n o é para você agir quando você sente a impotência que você não consegue. Ontem teve uma pessoa que chegou aqui com uma dificuldade e falou. É... E o que acontece quando a gente tem pena de uma situação? A gente ajuda, tenta, tenta, e tem uma hora que a gente já fica fria, gelada, porque fala,、ah, não dá mais, chega, a pessoa não muda, a pessoa não isso, não aquilo. Você está agindo da terceira dimensão dessa forma. O Pono Pono é na quinta. Você não vai parar de agir aqui, não é verdade? Você não vai virar u、um、monge m e vai lá ficar meditando em casa o tempo inteiro. Você vive e s t á na terceira dimensão, é para viver uma realidade de terceira dimensão. Só que você vai usar sua capacidade de ser quinta dimensão, de ancorar sua luz, seu eu superior e de trabalhar com ele. Alguém já ouviu falar aquela frase? Olha, o anjo te ajuda, mas você tem que pedir porque ele não interfere no seu livre-arbítrio. Bem-vindos! Essa é a lição. Para você ascensionar, você tem que falar com eles, você tem que pedir ajuda e você tem que ouvir. Senão fica como no exemplo que eu dei ontem, do Jim Carrey, naquele filme Todo-Poderoso, que ele quer falar com Deus, pede mensagem, aparece um sinal luminoso e ele passa batido, ele não vê. Então, assim, pergunta, então abra pra a a resposta. E vai fazer reflexão do autoconhecimento. Porque quando você abre pra a a resposta, ou quando você entra em meditação, que é a chave pra a tudo isso, você. Esvazia, você abre o canalzinho, você está chamando com o telefone vermelho lá em cima. Então você está se colocando na posição de: quero conversar, estou procurando, faça a pergunta. Você fala, mas eu faço, eu faço e não ouço, desculpa, está como o Jim Carrey. <risos> Ainda não percebeu que está batendo na porta, que está vindo o sinal, e não, e não é. Porque você está com a mente limitada, você está achando que tem que ser de uma certa forma, ou não sabe que forma. Dá uma forma. Gente, dá uma forma. Eu quero ter essa resposta no sonho. Se não é para você ter essa resposta agora, não vai vir. Então, continua perguntando.、Né? Jesus falava isso: bate na porta e você vai ser atendido. Se você ainda não foi atendido, é porque ou não bateu forte, ou porque não. Entendeu? Não, assim, que foi, foi. Então, assim, vai e age. Vai e age. Ainda não teve a resposta? Muitas pessoas me perguntam: ah, então o、Ho、Oponopono resolve tudo? Não. O、Ho、Oponopono é uma ferramenta fortíssima, como muitas outras terapias que existem, que servem para as pessoas que precisam dela, que falam aquela língua, que se colocam naquela prática, que entram naquela vibração, que estão naquela frequência. Se você tem um canal fortíssimo aromaterápico. Gente, é mais fácil, rola muito fácil por ali. Se você gosta da música, tudo que te faz elevar e estar numa vibração alta, vai te colocar na boa. Ouça o seu coração, é só isso. Princípios para encerrar aqui: princípios do Oponopono. Na verdade, é, o universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos, começa por aí. Eu tenho que, se não aceitar isso, eu vou ter que estudar e descobrir se eu acredito ou não nisso. Então, é física quântica, psicologia jungiana e outras fontes. O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. Se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física destrutiva. Gente, semente dá fruto. Não queira plantar banana e querer colher abacate. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor. Sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito como ele é. Então não queiram fingir que não é com vocês. Quando vocês virem um problema na rua, tem a ver com você. Porque está no seu universo sensorial está no seu universo de captação. E hoje, pior ainda, porque a gente tem TV, <risos> TV cabo, TV internacional, satélite. Então a gente é responsável. Não só pela guerra na Bósnia, mas pela guerra no, no, no Quênia. Por outras coisas que a gente nunca se imaginou. Porque faz parte daquele arcabouço inconsciente. Logo, sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. Na verdade, quando você entra nessa prática do Okonopono e de olhar as coisas a partir. Da quinta dimensão, que é aquela história das lentes do amor, aquela música do Gil pela lente do amor, sou capaz de encontrar toda moça em todo rapaz, etc. etc. etc. Ele vai colocar aqueles óculos da lente do amor em que ele vê tudo de maravilhoso É as lentes da quinta dimensão, é olhar com os olhos do amor.、Uh, não há o lá fora. Tudo existe como pensamentos na minha mente. Não tenho vizinho, não tenho a minha mãe, não tem nem a guerra da Bósnia. Estou falando muito da guerra da Bósnia ultimamente, né? preciso pesquisar mais o que, que tem a ver com a guerra da Bósnia que eu posso limpar aí. E na verdade é isso você perceber que você é divindade. Que você, é na quinta dimensão, você está criando. Então, use essa sua capacidade. Primeiro, até como no filme do Jim Carrey, quando ele faz toda aquela b a l b ú r g i a e brinca de Deus e mete os pés pelas mãos, etc. No final, ele corre para Deus, que está fazendo o quê? Limpando, com um pano de chão, uma sala enorme que era o que ele estava fazendo no começo do filme. Pessoa que cuida do planeta. E ela falou às pessoas: Ah, vou jogar fora. Mas jogar fora é o n d e Você está jogando dentro, porque é dentro do nosso planeta. Dá para que aproveite uma peça, faça uma reciclagem, enfim. Então, na verdade, além, exatamente, além do aspecto físico, e até tem esse termo sustentável energia sustentável, renovável é. É, é, material reciclável. Na verdade, não é à toa que isso aqui está vindo, essas ideias, todas graças a Deus, porque mostra que na matéria essa ideia já chegou, essa consciência, não ainda para todo mundo, uma pena, mas que aonde é, é o lixo, né? Antes, quando a gente tinha que pegar água no quintal, no balde, no poço da região, a gente sabia de onde vinha a água, sabia o custo de pegar no balde da cabeça e trazer até em casa. E quando a gente também não tinha instalação pública ainda, a gente sabia como usar ou como usar, utilizar ou se desfazer dos dejetos. Minha avó fazia muito estrume, então assim, tinha aquela coisa de cheiro de, de vaca, de porcos e tal, e fazia aquela compostagem, aquela história que a gente fazia assim, porque a gente não estava nessa realidade, para usar para a terra. Para a terra é tudo de bom, gente. Ela não vai reclamar. Então, assim, o que para você pode ser um lixo é tudo de bom para outra pessoa. Uma vez me falaram,、um、astro, uma astrologia kármica falou: Olha, você não, não vá para aquela região de Santa Fé do Sul dos Estados Unidos, pelo amor de Deus, vai ser horrível. Mas, se você for para lá para trabalhar com terapia, vai ser ótimo. <risos> Porque eu vou para lá para curar, para trabalhar, para limpar a. Com perdão da palavra merda que eu possa ter feito, ou que eu carrego em mim de outras gerações, vai saber. Tudo tem uma utilidade, tudo. Então, tudo é reciclado, não tem botar fora. Por isso, essa ideia de que nós mesmos não temos fora. Tem que parar de projetar, assumir que está aqui dentro e trabalhar com essa ideia.